Pista 12. Flavius Valerius Constantinus este cunoscut în istorie sub numele de Constantin cel Mare, întemeitor al unuia dintre cele mai prestigioase orașe europene, Constantinopol, Bizanț, astăzi Istanbul, capitala unui imperiu care va dura un mileniu. Ca și alți împărați soldați din vremea lui, Constantin nu era originar din Roma, ci dintr-o provincie marginașă. S-a născut în jurul anului 280 la Naisus, astăzi Nis, în Iugoslavia, fiind destinat carierei militare pe care o urmase și tatăl său. La Roma, sub împărații Diocletian și Galeriu, Constantin a crescut potrivit lui Ernest Hauser, autorul unui interesant studiu, în sunetul trompetelor printre legionari și cai. Mai târziu, în Britania... Ea parte la reprimarea revoltei picților și scoților, luptând alături de tatăl său, Constanțiu. Două luni mai târziu, Constanțiu moare la York, iar legionarii care îl admirau pe Constantin pentru calitățile sale de militar îl aleg împărat. Constantin a trebuit să-i combată pe ceilalți candidați, printre care pe Maxim, pe care îl învinse obligându-l să se sinucidă, apoi pe fiul acestuia, Maxențiu. Înainte de lupta decisivă cu Maxențiu, se produse așa zisul miracol. Legenda povestește că în timp ce se afla în tabăra lui, situată pe malul stâng al Tibrului, lângă podul Milvius, Constantin a văzut deasupra soarelui care ascințea o imensă cruce de flăcări, precum și inscripția: Prin acest semn vei învinge. Deși inscripția era în limba maternă a lui Constantin, în greacă, tutonica ea este mai cunoscută în traducerea ei latină, in hoc signo vinces. Mai departe, Eusebiu relatează că, impresionat de această viziune, Constantin înscrise pe drapelul său primele două litere grecești ale numelui lui Hristos, după care porni la luptă și zdrobi armata dușmană, iar Maxentiu însuși, îngreunat de masiva lui armură, se cufundă ca o piatră în apele triburului după care Constantin se proclamă împărat unic al Imperiului Roman. Această ultimă parte a relatării lui Eusebiu este conformă cu evenimentele istorice. Constantin l-a învins într-adevăr pe Maxențiu, într-o bătălie crâncenă desfășurată lângă Pons Milvius, după care s-a proclamat împărat, deocamdată al Imperiului Roman de apus. Cât privește crucea de flăcări pe care ar fi zărit-o la asfințit, ea poate fi un fenomen de mult cunoscut de știință. În anumite condiții atmosferice se produce această formă de halo datorită reflexiei și refracției luminii în cristalele de gheață suspendate în atmosferă la mari înălțimi. Cei drept, forma cea mai obișnuită de halo este un cerc luminos și colorat, dar se cunosc și asemenea fenomene în care jocul de interferențe luminoase poate produce fâșii de lumină orizontale și verticale formând o cruce în centrul căreia se găsește soarele sau luna. Dacă fenomenul este de intensitate mai mare, se poate zări chiar și sorii laterali, pe care superstiția medievală i-a interpretat ca fiind crucile celor doi tâlhari răstigniți împreună cu Isus. În ceea ce privește inscripția In hoc signo vinces, desigur că este pură invenție, notează Henig și adaugă. Cel mult se poate admite că, zărind crucea în mintea lui Constantin, s-a născut spontan presentimentul că, prin acest semn, ar putea să învingă. Profesorul Henix ar putea să aibă dreptate când socotește inscripția ca pură invenție. Mai puțin sigură este presupunerea că, zărind-o în mintea viitorului împărat, s-a născut spontan ideea despre puterea miraculoasă a semnului apărut pe cer, căci altfel Constantin, n-ar fi așteptat un sfer de veac pentru a se creștina. El a primit botezul abia pe patul de moarte, ori lupta de la Pons Milvius s-a dat la 28 octombrie 312, iar Constantin a murit la 22 mai 337. Istoria ecleziastică a alterat în parte faptele istorice legate de domnia lui Constantin. Prin celebrul edict de la Milano 313 de pildă, Creștinismul n-a devenit religie oficială de stat ci a căpătat un statut legal primind aceleași drepturi ca și celelalte culte din imperiu. Importanța acestui act legislativ constă în faptul că a pus capăt persecuțiilor la care fusese răsupus creștinii. Constantin nici măcar n-a fost primul împărat roman care intenționa o recunoaștere oficială a creștinismului. Înaintea lui, Alexandru Sever, 222-235, sirian de origine, propusese ca apăgânismul, iudaismul și creștinismul să aibă dreptul de a concura liber, iar Filip Arabul 244-249 se creștinase, dar fusese înlăturată de către armată înainte de a putea lua măsuri legislative care să reglementeze situația confesiunilor. Iar după Constantin, Nepotul său, împăratul Iulian, 331-363, a renegat creștinismul, reinstaurând cultul zeilor, drept care a fost supranumit apostatul. Dar chiar și în timpul vieții lui Constantin, rivalul său Licinius a dezlăntuit în regiunile răsăritene ale imperiului o nouă prigoană împotriva creștinilor. În fruntea unei armate de 130.000 de oameni, Constantin porni împotriva lui Licinius și îl învinse într-o sângeroasă bătălie lângă Adrianopole, astăzi Edirne, în Turcia, bătălie în care au pierit 34.000 de oameni. Istoriografia creștină prezintă această luptă ca o bătălie între lumină și întuneric, între cruce și idoli. Pentru a fi obiectiv, se cuvine să adăugăm și rațiuni de ordin politic. Constantin nu putea tolera un rival atât de periculos în regiunile răsăritene ale Imperiului. Înfrângerea lui Licinius a dus la unificarea Imperiului și l-a consacrat pe Constantin, unic suveran al întregului Imperiu Roman, cuprinzând peste 100 de milioane de supuși. După bătălie, legendan îl prezintă pe Constantin pe malul Bosforului, lângă străvechiul sat Bizanț, trasând pe sol cu vârful Lancei, conturul viitoarei capitale a Imperiului. Viziunea lui Constantin din ajunul luptei de la Pons Milvius, deși perfect explicabilă ca fenomen meteorologic, pare neverosimilă din punct de vedere istoric. Oricât ar părea de curios, crucea apare destul de târziu ca simbol al creștinismului, deși era cunoscută din vremuri străvechi ca simbol religios la egipteni, cretani, indieni și în alte culte. Ca instrument de supliciu se pare că a fost folosit mai întâi de fenicieni. Mai târziu, în epoca romană, era instrumentul cel mai frecvent de tortură pentru pedepsirea sclavilor care fugeau sau se făceau vinovați de încălcarea legilor stăpânilor. De asemenea, pentru cei ce se răzbrăteau împotriva stăpânirii romane. Unul dintre exemplele cele mai cunoscute este înfiorătorul episod al răstignirii celor șase mii de sclavi Luați prizonieri din rândul trupelor lui Spartacus și lăsați să moară de-a lungul căii Apia, de la porțile Romei până la Capua. Crucea pe care romanii îi răstigneau pe sclavii răzbrătiți nu era de fapt o cruce, ea avea mai degrabă forma literei T. Unii cercetători sunt chiar de părere că nu există o legătură între cruce ca simbol creștin și instrumentul de supliciu rezervat de romani sclavilor fugiți și răzbrătiților. S.A. Tokarev este categoric în această privință. Cultul crucii nu are nimic comun cu presupusul instrument de execuție a lui Hristos. Și mai departe, originea acestui simbol este încă greu de stabilit, dar în orice caz, cultul crucii nu este legat de legenda răstignirii pe a Mântuitorului. Iar A. Donini este și el de părere că... Chiar atunci când Crucea a început să facă parte din Arta Funerară, nu îi întâlnim niciodată până la o epocă foarte târzie, imaginea în tot realismul ei crud. Istoricul italian arată apoi că primele Cruci, simbol creștine, de pildă cele care apar în catacombe, aveau forma literei X, prin care romanii notau numărul 10, iar grecii notau același număr cu litera H adică inițiala greacă a numelui Hristos. Firește că în considerarea acestei ipoteze, interesantă în ciuda demonstrației cam încălcite, se cuvine să ținem seama că asemenea reprezentări criptice erau obișnuite în acea vreme, practicate și de numeroasele așa zise culte ale misterelor, răspândite în cuprinsul imperiului, pe de altă parte, ele erau justificate din motive de păstrarea secretului religios, și de apărare față de eventuale represiuni din partea autorităților. În sfârșit, după cum remarcă Donini, această formă destul de prudentă sub care crucea apare în catacombe se datorează și unui sens bine întemeiat de jenă de ordin social. Dar ce înțelege cercetătorul italian prin jenă de ordin social? El se referă folosind această expresie tocmai la faptul că răstignirea era socotită o pedeapsă înjositoare aplicată în general sclavilor și niciodată membrilor păturilor privilegiate. Cicero, în controvere, vorbind de această pedeapsă capitală, o socotește servitutis extremum et sumungve supplicium, ultima și cea mai mare pedeapsă a sclaviei. Romanii erau scutiți de ea în orice împrejurare, iar oamenii liberi din provincii nu erau în general condamnați la crucificare. Cele câteva excepții ce se cunosc, trebuie puse pe seama bunului plac al guvernatorilor și procuratorilor romani. Asemenea excepții sunt și execuțiile ordonate de Pilat din Pont, procuratorul roman al iudeii, între 26-36 era noastră, care nu era nici pe departe un judecător drept, care se spăla pe mâini când condamna un inocent, cum ni-l prezenta Evanghelia, ci un tiran crud din ordinul căruia fusese măcelăriți cu sălbăticie mii de oameni. Drept urmare, cum precizează Donini, citat, O repulsie de neînvins îi împiedica pe creștin să-l înfățișeze pe mântuitorul lumii, sintuit de instrumentul supliciului său. Încheia citatul. Această jenă de ordin social și repulsie de neînvins par confirmate de faptul că mai târziu, către sfârșitul secolului al IV-lea, nu întâlnim crucea decât ca atare, iar nu asociată cu răstignirea lui Isus. Cea mai veche reprezentare în arta crucificării este cea sculptată pe admirabilă poartă a bazilicii Sfânta Sabina de pe colina Aventin din Roma, sub pontificatul papei Celestin I. 422-432. De unde concluzia că faimoasa viziune a lui Constantin din 312 de la Pons Milvius nu are nimic de a face cu semnul crucii. Emblema solară a anului 312, păgână și creștină în același timp, a fost definitiv creștinizată doar în anul 317. Donini, de aceeași părere, este și moroc precum și alți cercetători, ori anul 317 înseamnă 5 ani după bătălia de la Pons Milvius și 4 ani după edictul de la Milano. Nu lipsesc nici cercetătorii care pun la îndoială însă și realitatea istorică a edictului de la Milano, luând în considerare faptul că împăratul Constantin a rămas toată viața păgân, ba mai mult și-a păstrat până la moarte titlul împăratilor păgâni, Pontifex Maximus, mare preot. Nu e mai puțin adevărat că a protejat creștinismul, probabil că și sub influența mamei sale sa Elena, dar și din rațiuni de ordin politic. Organizația bisericească creștină începuse să devină o forță socială pe care, la nevoie, împăratul se putea sprijini în acele vremuri tulburi marcate de numeroase răscoale. Nici botezul lui Constantin pe patul de moarte nu este istoricește dovedit, ceea ce naște în mod firesc întrebarea dacă nu cumva Constantin este singurul păgân ridicat de biserică în rândurile sfinților. Scepticismul unor cercetători și numeroasele chestiuni controversate legate de viața și domnia lui Constantin își găsesc o justificare și în faptul că acest împărat, înzestrat cu remarcabile calități de militar și cu simț politic, a fost fără voie eroul unuia dintre cele mai celebre falsuri cunoscute în istorie. Este vorba de așa zisul Hrisov-Constantinian, un document care în prima parte conține o profesiune de credință a împăratului și povestea convertirii lui. Ar fi fost botezat de Papa Silvestru I, cu care prilej s-a vindecat printr-o minune de lepră. Iar în partea a doua, drept mulțumire, Constantin face Bisericii Romane importante concesii, între care jurisdicția asupra Bisericii din întregul imperiu și obligația puterii laice, împărați regi, din Imperiul Roman de Apus, Italia, Spania, Africa de Nord, Franța, Anglia, de a supune anumite acte episcopatului roman. Documentul se încheie cu declarația plină de umilința lui Constantin că se retrage în regiunea răsăriteană a Imperiului, la Bizanț, cedând episcopatului roman toate prerogativele sale pentru regiunile apusene. Falsul care fusese inclus și în Decretum Grațiani, codul juridic al bisericii, a fost descoperit încă din secolul al XV-lea, după ce vreme de veacuri a constituit pricina unor lupte acerbe între papalitate și regalitate. Cine sunt autorii acestui fals cu grave implicații în istoria evului mediu european constituie o enigmă. Una dintre ipoteze presupune că documentul a fost întocmit la Roma în jurul anului 750, cu scopul ca papa Ștefan, al doilea, să-i poată convinge pe franci să-l ajute împotriva longobarzilor. O altă versiune acreditată chiar de cercurile pontificale care în fața dovezilor de netăgăduit au admis falsul, pretinde că documentul pseudoconstantinian a fost redactat în Franța cu puțin înainte de 800, anul în care papa Leon III-lea l-a proclamat pe Carol cel Mare împărat al Occidentului și că scopul falsului era tocmai întărirea formală juridică a acestui act politic menit să sprijine lupta Imperiului Carolingian împotriva celui bizantin. Sunt numai două din numeroasele ipoteze emise de teologi și istorici în ultimele cinci veacuri cu privire la acest document care a stârnit numeroase discuții controverse și chiar polemici înversunate. Care este adevărul, deocamdată nu putem ști și poate că nu vom afla niciodată. Este încă una dintre enigmele pe care ni le pune istoria evului mediu-timpuriu. Împărăteasa Elena, mama lui Constantin, Fostă hangiță la Nicomedia, în Asia Mică, astăzi Izmit, este socotită ca un fel de întemeietoare a cultului moaștelor și relicvelor sfinte făcătoare de minuni. Era, acum arăta o căutătoare de relicve. A găsit între altele moaștele celor trei crai, precum și cămașa lui Hristos, veșmântul pe care l-ar fi purtat Isus pe drumul calvarului și pe cruce. Între timp s-au mai găsit alte câteva relicve identice. O lucrare de referință ca Myers Lexicon specifică. În afară de veșmântul de la Trier, mai există 20 asemenea veșminte sfinte. În perioada medievală, cultul moștelor făcătoare de minuni era nu numai foarte răspândit, dar dăduse naștere și unui soi de negustorie practicată de diversi călugări și pseudocălugări, care exploatau naivitatea și ignoranța oamenilor într-un fel care astăzi ne pare incredibil de ridicol. Să ne fie îngăduit a cita în această privință din decameronul lui Boccaccio, apărut în 1352, ce le oferea călugărul Cipola, țăranilor din Certaldo, ziua a 6-a, povestea a zecea. Citat Degetul Sfântului Duh, nevătămat și întreg, să juri că ea e pe urmă moțul îngerului ce i s-a arătat Sfântului Francisc din Asisi, o unghie a heruvinilor, o coastă de-a lui Verbum Caro, o bucățică din veșmântul credinței catolice, vreo două sau trei raze din steaua ce au văzut omagii la răsărit, o bărdăcuță cu sudoare de-a Sfântului Mihai când s-a bătut cu diavolul, falca morții Sfântului Lazar. Încheat citatul. Și cu acesta, lunga și plină de haz în șiruire nu s-a sfârșit, căci Vicleanul Cipola mai primise, citat, unul din dinții Sfintei Cruci și, într-o ulcică, o fărâmă din sunetul de clopote din Templul lui Solomon, pana Arhanghelului Gavril și unul din târlicii lui San Gerardo din Vilamania și o mână de tăciun din cei pe care a fost prăjit Sfântul Laurențiu Mucenicul. Cele de mai sus sunt extrase dintr-o operă de beletristică și este apanajul, poate chiar datoria, autorului unei asemenea lucrări să freul liber fanteziei sale. Dar sunt ele oare pură fantezie? Câtuși de puțin, căci Arturo Graf, în Mitii Superstiționii e legende, Torino, 1893, care s-a ocupat între altele și de acest pasaj din opera lui Boccaccio, Arată că în evul mediu, în bisericile europene, erau venerate relicve ca laptele fecioarei, lacrima vărsată de Iisus pe trupul Sfântului Lazar, o bucățică de carne prăjită din trupul Sfântului Laurentiu sau chiar pene de ale arhanghelilor Gavril și Mihai. Citat după o notă la versiunea românească a Cameronului. Cu alte cuvinte, mare parte a relicvelor puse de bocaciu în gura călugărului Cipola sunt reale. Cât despre celelalte se poate spune că li se potrivește adagiul, pe limba lui Boccaccio, se non è vero e molto ben trovato. Ceea ce surprinde în cultul relicvelor atât de răspândit în evul mediu este credulitatea oamenilor, ușurința cu care erau acceptate. De exemplu, cele 20 de cămăși ale lui Hristos erau toate obiect de cult, deși textul Evangheliei este limpede. N-a existat decât o singură cămașă, cea pe care soldații romani au tras-o la sorți. De asemenea, chiar admițând că una dintre ele, de pildă cea descoperită de împărăteasa Elena și aflată acum în Relicvariul din Trier, ar fi autentică, cum se face că a rezistat până în secolul al IV-lea, adică trei veacuri, până la așa zisa ei descoperire? Alte relicve, tot din simple fibre textile, au rezistat chiar 13 sau 14 veacuri. Așa este giulgiul sfânt în care ar fi fost înmormântat Isus și care, având o poveste asemănătoare cu cea a cămășii lui Hristos, a făcut și face încă să curgă multă cerneală. Această relicvă, obiect de aprige controverse, a primit în Franța numele Sensuier. Ea merită o investigație mai amănunțită pentru că povestea ei ne dezvăluie mecanismul adesea complicat dar plin de învățăminte al creării legendelor, precum și ceea ce este bizar în firea omenească. Este fără îndoială o poveste interesantă, de vreme ce de ea s-au ocupat și câțiva istorici de prestigiu, ca Alain Co și André Castlot. În franceză, suer este lințoliul, giulgiul în care se înfășoară morții. La origine, termenul latinesc sudarium Însemna șervet, prosop, cu aceeași rădăcină ca termenul prin care romanii desemnau baia de aburi, sudatorium. De unde o prima concluzie? Mai corect este linteolum, pânză de in, cuvânt care de altfel a dat lință în franceză și lințoliu în română, ca termen livresc dar această inadvertență filologică prezintă o importanță secundară pentru povestea relicvei noastre. Prima mențiune a relicvei datează din 1452, dată la care Margherite de Charny o dăruiește ducesei de Savoia, de lusignian. Cronicarii care menționează această donație nu sunt de acord de asupra felului în care Giulgiul a intrat în posesia familiei de Charny. Unul dintre ei arată că un conte de șarni l-ar fi adus cu sine la înapoiere din Cruciadă în 1346. Ori, în 1346 n-a avut loc vreo Cruciadă. Ultima, A8 a opta, s-a desfășurat începând cu anul 1270, sub conducerea lui Ludovic al Noolea care și-a găsit moartea la asediul Tunisului. În timp ce orașele Palestinei cădeau pe în cucerite de turci, până ce, în 1291, căderea ptolemaismului, Acra, astăzi Aka, în Israel, a pus capăt cruciadelor. Să se fi înșelat cronicarul asupra datei sau povestea cu cruciada este doar o poveste menită să lege găsirea giulgiului de locurile sfinte.